Tornem a baixar la Biblioteca de Palafrugell, seguim a la sintonia de la nostra emissora, al 107.8 de l'FM i també a través de radiopalafrugell.cat i hem vingut avui fins a la Biblioteca de Palafrugell per comentar doncs, les novetats literàries que presenta l'equipament cultural. En parlem amb en Joan Soler. Bon dia, Joan.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 on eh, dos eh, grans eh, narradors de la literatura nord-americana com són en David Van i en David Foster Wallace eh, han tret llibres nous com, com és Negra la, eh, la brisa i Uén d'en David Van o He ballat breument la conga que és una antologia d'articles d'en David Foster Wallace eh, també tenim el Serem Atlanti d'en Joan Manassiu un valencià que també ha estat sortint molt en el panorama, en el panorama català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 Bé, de fet, nosaltres tenim les nostres eines professionals. De fet, ara en fa poc van fer un curs eh, que ens va fer la facultat eh, de Biblioteconomia. Eh, intentem tenir les nostres fons. Són fons d'editorials, fons de distribuïdores, fons de llibreries, al eh, boca a orella, blogs, eh, xarxes socials... És a dir...